Buonasera e buon ascolto, ancora con Alberto Castagnola per parlare delle mutazioni del capitale, gli do subito la parola. Bene, stasera facciamo un'operazione, tanto per animare un po' la situazione, nel senso che. Non chirurgica. Sto fin... No, no. <ride> eh, sto finendo di leggere questo ultimo libro della Naomi Klein. e Vorrei fare un tentativo, siccome sono 600 pagine, io lo so che eh, c'è un rifiuto profondo no e viceversa è un testo eh, molto importante, non perché parla di cose completamente nuove no o che abbia eh, presenti dei modelli completamente nuovi, semplicemente che per ognuno dei punti che noi, di cui noi abbiamo spesso parlato eccetera eccetera c'è uno spessore di analisi al quale noi non riusciamo a arrivare quindi in sostanza eh, io sto leggendo con estremo interesse sono arrivato quasi alla fine eh? e quindi vorrei suggerire a tutti quelli che possono permettersi di spendere 22 euro di eh, comprarlo e leggerlo attentamente perché chiarisce molti passaggi fornisce un sacco di elementi Titolo? il titolo si chiama Una rivoluzione ci salverà perché il capitalismo non è sostenibile il titolo in inglese è un po' diverso però questo è il titolo che gli ha dato la Rizzoli e quindi il mio è un consiglio politico no? cioè sarebbe molto utile E che tutti i compagni eh, sapessero queste cose, cioè le sapessero con il dettaglio che viene presentato dalla Klein. E qualche giorno fa c'era, è stata a Roma, è stata invitata al centro occupato del Santa Maria Santa Croce in Gerusalemme, e c'erano 600 persone che riempivano completamente l'aula quella grande parlamentare e altrettante nella sala vicino. Questo per Roma è una specie di eh, così, cosa molto strana, eh, c'erano i soliti giornalisti della televisione, della RAI che mm, hanno fatto delle domande allucinanti, eh, però insomma c'era molta gente interessata molte persone che eh, volevano realmente capire di che cosa si stava parlando. Io devo dire che non, le domande che sono state fatte dal pubblico non erano molto interessanti, cioè evidentemente nessuno aveva letto il libro, nessuno era in grado di, come dire, chiedere delle precisazioni o delle ulteriori informazioni. Però Per fortuna 600 persone hanno capito che c'era qualcosa di importante da acquisire. La cosa è stata organizzata da Sud, eh, però la cosa importante è che lei stessa ha chiesto di fare un intervento all'interno di un'area occupata, comunque di una zona eh, di lotta attiva, perché lei eh, si ritiene parte integrante del movimento internazionale E devo dire che eh, lo conosce molto bene quindi nel libro oltre all'analisi del capitale e tutto quello che sta succedendo in questo momento eccetera eccetera e di cui adesso parleremo c'è anche eh, un, un quadro abbastanza interessante cioè abbastanza completo eh, del come che cosa si sta muovendo sui problemi ambientali a livello di movimento e eh, soprattutto fa anche un elenco delle vittorie ottenute fino adesso, vittorie parziali, vittorie che non hanno cambiato completamente la situazione, però eh, sono stati ottenuti dei risultati. Allora, quindi io ritengo che questa lettura sia particolarmente utile, particolarmente interessante. Allora, adesso quello che faccio stasera, se tu sei d'accordo, è... Io vorrei dare uno schema, cioè far capire che cosa c'è dentro il libro, non per rovinare la, uh, la sorpresa, diciamo. Beh, tanto no. Non è un giallo. Come? Non, non è, è un, un giallo, l'assassino lo sappiamo già chi è, eccetera, eccetera. però eh, vorrei stimolare la curiosità, cioè vorrei cercare di far capire che io dirò non so, tre minuti su un argomento. e lì ci stanno 30 pagine 40 pagine, 50 pagine piene di informazioni, di dati di statistiche di... quindi mi sembra vorrei sottolineare questo aspetto cioè dello spessore dell'analisi che è stata portata avanti come sapete la Klein è quella che ha scritto No Logo e a suo tempo aveva fatto un'operazione analoga perché anche lì si parlava di multinazionali con molti dettagli e la, il lavoro successivo Quello della shock economy era una interpretazione piuttosto spinta di quello che stava succedendo a livello internazionale e questo libro è tutto tagliato sui problemi ambientali, ambientali inteso in senso più ampio e vasto possibile e soprattutto <coughs> ripeto riesce a dare una serie di informazioni <coughs> alle quali... Eh, noi in Italia non riusciamo ad accedere, cioè noi lavoriamo a dei livelli di informativi molto bassi, sto parlando anche di me ovviamente, <ride> nel senso che eh, evidentemente eh, persone come lei sono in grado di mettere in moto un livello di ricerca, di indagine, di analisi eh, molto più elevato di quello che riusciamo a fare noi. Noi lavoriamo un po' per approssimazioni mentre lei eh, va a vedere... parla con le persone, con i colpevoli, con i responsabili, eh, raccoglie tutte le informazioni possibili, ha una capacità di indagine estremamente importante e quindi evidentemente riesce a fornire un quadro molto più dettagliato e molto più eh, interessante, ma interessante nel senso che eh, noi dovremmo adeguare non le nostre soluzioni politiche ma l'articolazione delle nostre strategie dovrebbe tenere conto di questo libro. allora un primo punto <coughs> parlerò di 6-7 aspetti dando anche le pagine così se qualcuno eh, vuole evitare di leggere tutte e 600 le pagine può ridurre, diciamo, mantenere la sua curiosità nell'ambito dei punti toccati e un aspetto iniziale molto importante è che lei parla di tutti quelli che sono i negazionisti cioè tutti coloro che ancora oggi continuano a negare che esista il problema ambientale il problema climatico e personalmente avevo sempre pensato che fossero alcuni giornalisti alcuni esperti più o meno isolati e l'analisi che fa la Klein è molto più interessante nel senso che in realtà invece siamo di fronte a delle strutture di ricerca, di indagine fatta dalla parte opposta cioè che cercano di mascherare l'esistenza dei problemi di smontare le accuse più gravi che vengono fatte al sistema dominante in questo momento e soprattutto di eliminare qualunque riferimento a non solo alle cause quelle reali ma soprattutto ai personaggi cioè ai protagonisti dei meccanismi di danno ambientale quindi in pratica Lei analizza una serie di centri, alcuni eh, negli Stati Uniti ma altri anche in Inghilterra e in altri paesi e soprattutto fa l'analisi di chi li finanzia, che in genere sono o imprese petrolifere o imprese estrattive, cioè estrattive, ma, di, estrattive del petrolio Scusa, stai parlando di quelli che molti giornalisti chiamano i think tank? No, quando parli di questi no, centri no, no, no. no, non è quello perché quello, quella formula lì almeno per la mia conoscenza eh, sono i punti che aiutano il governo, i punti dove si elaborano delle strategie mm -hmm. eh, molte volte sono presso le università questi invece sono proprio centri studi io li chiamo centri studi in realtà sono dei punti di elaborazione di indagine che partono però da ipotesi completamente inverse rispetto a quelle che si, di cui si parla. E quindi sono particolarmente importanti e soprattutto c'è questa conoscenza perché lei li conosce, li aveva intervistati, e ha sentito quando intervenivano i locali pubblici, ha letto tutti gli articoli o le dichiarazioni pubbliche fatte, quindi è in grado di inchiodare queste persone proprio... Cercando, facendo capire perché in quel momento hanno fatto quel tipo di intervento o quel tipo di osservazione quindi il discorso è chiaro cioè eh, si nega il discorso del riscaldamento si nega il fatto che questo riscaldamento stia peggiorando rapidamente, si cerca disperatamente di fornire elementi di conoscenza che testimoniano il contrario, cioè che Eh, le variazioni climatiche o non esistono, sono vecchie nel senso che esistevano già nei tempi passati e quindi non c'è niente di nuovo no? e quindi non c'è nessun problema in realtà e poi nascondono accuratamente i meccanismi meccanismi quelli concreti per esempio eh, per quanto riguarda il fracking eh, è stato fatto un lavoro di disinformazione sistematica paurosa perché eh, Mentre invece vengono riportati nel libro della Klein vengono riportati i dati eh, su quanti sono stati i terremoti registrati, eh, quali sono gli effetti sulla popolazione del fracking, questo finora è sempre rimasto un aspetto un po' nascosto, soprattutto c'è una descrizione, siccome la, la scrittrice è canadese di origine, tutta la zona dell'Alberta è stata non solo desertificata ma distrutta dal meccanismo della perforazione fatta con i sistemi del fracking. Allora c'è la descrizione, cioè ci sono pagine e pagine della descrizione di quello che sta succedendo, dei morti, delle persone che vengono danneggiate, delle popolazioni disperate eccetera eccetera. E dall'altra parte fa, fa tutta la storia del famoso Oleodotto che è stato poi approvato perfino da Obama, e che però doveva portare eh, il petrolio, questo petrolio pericolosissimo. Qui i dati che vengono forniti sono terribili: cioè, io sapevo che non era un petrolio di prima qualità, eccetera, eccetera, eh, però eh, in realtà è molto peggio. Allora facciamo una prima pausa musicale Ricordiamo il numero di telefono della radio Per chi volesse intervenire 06 49 17 50 E vi invitiamo anche a uh, visitare la pagina Su Entropia Massima Collegandovi al sito della radio Andorossa.info Andate sul palinsesto E poi vi collegate al sito Potete anche ascoltare e scaricare Le eh, trasmissioni precedenti Tutte registrate Onda rossa 87.9 in FM. Ой. Hey. Ты держишь, ты даваешь fedele alla mia segnalazione per quelli che consulteranno solo il libro in una biblioteca eh, le pagine sono da pagina 49 a pagina 76 quindi sono 25 pagine solo su questo argomento per capirci il secondo punto che volevo ricordare è molto complesso Però mi sembra importante citarlo, qui sono più di 40 pagine che vengono dedicate a questo aspetto e il punto nodale, la questione è, finora a livello internazionale le esigenze dei patti per il commercio internazionale, quindi tutti gli incontri che vengono fatti, tutta l'attività del WTO e via dicendo, hanno sempre prevalso sulle preoccupazioni ambientali questo lo sintetizzo ovviamente è un discorso complesso nel senso che si tratta di analizzare tutte le norme di tutti gli accordi internazionali ma soprattutto è importante vedere alcune dichiarazioni che sono state fatte a livello internazionale in cui si diceva, oppure alcune norme approvate specifiche, cioè questi discorsi sono documentati, cioè si dice eh, saranno tutelati quelli che fanno il commercio eccetera, ehm, anche se queste cose dovessero creare dei disagi per l'ambiente o viceversa si suggerisce di non approvare norme a protezione dell'ambiente se queste incidono sui meccanismi commerciali ma questo è esplicitato cioè noi ci sembra sempre molto strano cioè però siamo a livello del non solo il liberismo eh, teorico quello cosiddetto puro no ma siamo anche nella, nella fase sempre a livello degli accordi internazionali quindi in gran parte carta e in gran parte non corrispondenti con la realtà però la filosofia che viene adottata e che viene rispettata è quella della prevalenza dell'interesse commerciale rispetto al discorso ambientale quindi in termini di ritardi risorse non destinate o destinate solo parzialmente e quindi le preoccupazioni sono ancora oggi intatte in favore del commercio internazionale questo noi sappiamo perfettamente cosa significa cioè significa la liberalizzazione massima del commercio che significa mano libera alle multinazionali di esportare, importare, muovere eccetera eccetera e soprattutto impadronirsi delle risorse e continuare in quello che si chiama l'estrattivismo cioè continuare a estrarre risorse dalla terra senza nessuna preoccupazione di che cosa sta succedendo nel frattempo all'ambiente quindi anche questo è un secondo argomento che vale la pena di leggere perché è uno degli aspetti del sistema capitalistico che noi affrontiamo raramente e difficilmente cioè abbiamo grosse difficoltà a capirlo fino in fondo un terzo aspetto eh, quindi qui le pagine sono da pagina 95 a pagina 137 se qualcuno sta prendendo appunti poi c'è invece un racconto molto eh, simbolico molto significativo che non è l'isola di Pasqua di cui si è parlato tante volte questo invece è il ar piccolo arcipelago delle isole Nauru e perché è interessante? perché è proprio eh, quello che sta in piccolo quello che sta succedendo in grande allora per essere molto chiari questo tipo di isola è stata, eh, molto, è stata scoperta molto tardi eccetera e la cosa fondamentale era che era molto scoscesa cioè con eh, uh, dirupi e montagne eccetera eccetera e all però all'interno di questi dirupi di queste montagne molto scoscese di questi scogli c'erano eh, guano cioè uccelli che per centinaia di anni avevano accumulato deiezioni all'interno di queste e quindi avevano riempito sostanzialmente eh, i dislivelli e le fratture nel terreno. Una volta scoperto qualche decina di anni fa che questa sostanza erano un fertilizzante molto utile prima dei fertilizzanti, attenzione, prima dei fertilizzanti chimici è iniziata la Una serie di spedizioni che andavano in quest'isola e prelevavano questo pagandolo pochissimo, però facendo la ricchezza degli abitanti locali che non capivano esattamente quello che stava succedendo. Ma eh, ci avevano questa ricchezza che eh, continuava a funzionare. Si domandavano che ci faranno con la cacca di uccello Sì, appunto, no? cioè, senza rendersi conto perfettamente del meccanismo che era stato messo in piedi, però ogni giorno vedevano arrivare navi che caricavano e poi se ne andavano. A questo punto l'isola è quasi scoperchiata, diciamo, cioè è stata eh, ridotta in certe condizioni. E a che cosa è successo qualche anno fa? questa improvvisa ricchezza ha fatto sì che si cominciasse a diventare interessanti per i paradisi fiscali quindi Nauru è uno dei paradisi fiscali quindi ci sono eh, ubicate centinaia di imprese ma solo in maniera del tutto formale quindi senza nessuna attività che, senza svolgere nessuna attività sul posto senza creare occupazione eccetera eccetera però facendo operazioni finanziarie che ben conosciamo. Ecco, quindi, e questo è emblematico, cioè in sostanza noi stiamo facendo in tutte le miniere, in tutte le estrazioni, in tutti i giacimenti di qualunque tipo di sostanza utile per la produzione industriale, noi stiamo facendo esattamente quello che è successo a quest'isola. E dall'altra parte eh, si chiare, vede immediatamente il La sovrapposizione dello schema delle fi finanziario, cioè della sfera finanziaria che coglie l'importanza di quest'isola molto isolata, eh, senza possibilità di grandi controlli, eccetera, eccetera, e, e la trasforma in un punto di riferimento apparentemente astratto, ma che in realtà sono flussi di capitale che circolano in entrata e in uscita senza nessun effetto per la popolazione locale, ovviamente, e viceversa eh, svolgendo un ruolo a livello internazionale di notevole importanza e quindi ancora una, anche in questo caso come vedete eh, il meccanismo ambientale è totalmente subordinato agli interessi del capitale nella maniera più esplicita e netta possibile eh, questo racconto comincia a pagina 225 Poi c'è un altro aspetto che è di estremo interesse e al quale noi non pensiamo mai molto, cioè in sostanza l'attrice eh, sottolinea il ruolo avuto dalle eh, quelle che viene, vengono chiamate le grandi verdi, cioè le big green, cioè le grandi organizzazioni ambientaliste, che ancora oggi sono funzionanti. Hanno avuto un ruolo particolare e però una volta che uno andava a vedere che tipo di importanza avevano dal punto di vista ambientale eh, si vedeva che si sono mosse in una maniera in gran parte dei casi si sono mosse in un modo che era anti ambientale invece di favorire gli interventi di tipo eh, di protezione dell'ambiente. Eh, Si fa, faccio solo un esempio ma anche qua le pagine sono molte, sono più di 30 pagine e la descrizione che più mi ha colpito ma che insomma è quella più emblematica è quella di dell'organizzazione ehm, che si chiama The Nature Conservancy. Sì, certo. ha chiamato un compagno che mh, sì. diciamo non ha voluto intervenire comunque ha, ha, detto, diciamo, mh, ha fatto una considerazione positiva e una negativa quella positiva è sulla, eh, sugli elementi di, di analisi, di riflessione che appunto tu mh, proponi sempre anche in questa occasione per esempio parlando di questo libro e, e però lui manifestava manifesta un'insoddisfazione eh, rispetto a un... Um, eh, alla necessità che lui sente di eh, ascoltare anche delle indicazioni in positivo rispetto a quello che noi come compagni e compagni potremmo eh, provare a fare per eh, cercare di cambiarla questa situazione, perché eh, naturalmente l'analisi è fondamentale ma eh, serve anche una sostanzialmente una serie di, di suggerimenti, di proposte, di indicazioni per un'azione pratica. Allora faccio una parentesi e rispondo a questa domanda, eh, questo libro è pieno di suggerimenti, questo libro di cui stiamo parlando, perché la Klein si considera parte integrante del movimento ambientale, quindi eh, ci tiene, cioè, insomma è una attiva in questo senso, a sua volta, fa parte di un'organizzazione e sta nella, diciamo, tra gli esperti di questa organizzazione che si chiama 350 350 come sapete è le parti per milione di CO2 nell'aria che dovrebbero essere rispettate che per, sono state ampiamente superate mentre stiamo fuori dei 400 eccetera però la sua ONG si chiama ancora 350 nel senso che dovrebbe essere il limite di salvaguardia ormai superato Quindi in sostanza è un'attivista eh, abbastanza impegnata, direi molto impegnata. E L'altro elemento importante è che lei fa in questo libro, fa l'elenco in sostanza di tutte le iniziative che vengono fatte ogni volta che c'è un meccanismo di danno, eccetera, da chi si è impegnato a far emergere. quindi il suo punto di vista, cioè l'angolo di visuale che lei adotta non è quello di vedere le singole multinazionali ma chi ha combattuto contro di loro per per miniera, per zona, per per per lago da difendere, cioè per ognuno di queste situazioni eh, specifica eh, chi è chi si è mosso, come ha reagito, perché eccetera. Parla perfino delle eh, Diciamo delle grandi delle nazioni eh, degli indiani Pelle Rossa americane che hanno difeso in alcuni casi il loro e quelli anche canadesi che hanno difeso il loro territorio. Quindi da questo punto di vista il libro è, come posso dire, a doppia mandata, cioè tiene conto dei meccanismi e di che cosa potrebbe fare. Poi c'è un punto: questo lo segnalo al compagno in maniera che ce lo va a vedere subito. Eh, Aspetta un attimo, c'è un punto in cui vengono fatte vengono le misure da prendere, che è da pagina 162 a pagina 170. La Klein tira fuori quelle che sono le misure che bisognerebbe adottare subito se vogliamo cominciare a invertire le tendenze del cambiamento climatico. e sono tutte misure magari si può discutere una sì o una no cioè insomma non, non si può mai accettare tutto a scatola chiusa però francamente sono tutte misure che sarebbero estremamente utili e soprattutto per il fatto che nessuno se ne sta occupando quindi se uno ha bisogno di avere un quadro di riferimento qui lo troverà a due livelli cioè per tutte le opposizioni che vengono fatte tutte le lotte di base da un lato E dall'altra parte in termini di diciamo, strategia economica che si dovrebbero adottare. Quindi mi sembra che dovrebbe trovare eh, diciamo, molto roba da masticare in questo, in questo senso. Bene, io aggiungo che se appunto qualcuno ha difficoltà a comprare questo libro potete richiederlo alle biblioteche comunali, a quella più vicina a casa vostra, se non ce l'ha, come è possibile, come è probabile, potete fare un suggerimento d'acquisto, anche nonostante i drammatici tagli economici che purtroppo anche le biblioteche stanno subendo, eh, qualche soldo per comprare almeno qualche libro, qualche film, qualche, qualche rivista, ancora... Eh, ci sono, quindi eh, non vi fate scrupoli insomma, di, di fare le, le richieste e mh, probabilmente, se non in una, in un'altra biblioteca, 22 sono 22 euro, detto, no? ecco. so. se non in una biblioteca, in un'altra, insomma, alla fine lo, lo compreranno anche nel giro di pochi giorni. Facciamo un'altra pausa musicale, ricordandovi ancora il numero di telefono della radio, 06 49 17 cinquanta Stavo parlando delle eh, grosse organizzazioni ambientaliste che negli Stati Uniti hanno un peso maggiore delle nostre e eh, molto maggiore direi e soprattutto che sono destinatari anche di fonti abbastanza consistenti eh, tra varie anche imprese o, o fondazioni e via dicendo. Allora, l'esempio che lei porta, dettagliando tutte le informazioni necessarie, è questo di questa Nature Conservancy, cioè conservazione della natura, la quale aveva eh, avuto in, in dotazione un, un terreno, cioè un grande, una grande estensione, una prateria, dove vivevano degli animali che non ho capito bene come sono fatti comunque erano delle, si chiamano tetraoni della prateria e eh, lei si aveva la responsabilità di salvaguardarli perché questi stavano in, via, in corso, via di estinzione e via dicendo e il problema è che pochissimo tempo dopo aver iniziato questo tipo di lavoro si è scoperto che aveva iniziato delle perforazioni petrolifere in quella zona e il, il dettaglio dell'informazione che fornisce la Klein è a quanti metri perché era massimo di 300 metri la distanza perché questa è stata la scusa che il direttore di questa organizzazione ha dato dice ma eh, le perforazioni sono abbastanza distanti dai nidi di questi animali e la distanza che si è andata a vedere era a 300 metri cioè, quindi questi poveri bestie avevano un impianto di perforazione petrolifera a 300 metri da casa no? questa zona di rispetto che doveva essere eccetera. e perché c'era stato un investimento avevano preso contatti con delle imprese petrolifere eccetera eccetera insomma avevano sostanzialmente cambiato natura Poi ce ne sono delle altre, per esempio in un certo periodo, adesso sembra che abbia cambiato da quello che dice la Klein, però anche la Sierra Club era, aveva fatto delle cose del genere in, in origine, no? nel periodo iniziale poi è stata attaccata e cambiata tutta la dirigenza, eccetera, eccetera, e hanno cominciato invece a funzionare un po' meglio dal punto di vista ambientale. Ecco, però anche in questo caso... Quello che è estremamente importante è che viene rivelato tutta una dimensione della società americana che si nasconde dietro queste organizzazioni non governative e che invece sono fortemente condizionate, sono finanziate sono, e si, si offre spesso a queste organizzazioni di Collaborare con le multinazionali attaccate, no? cioè eh, si, si fanno entrare nella multinazionale, gli si dice eh, voi vi occupate della protezione ambientale, noi cerchiamo di fare del nostro meglio con le perforazioni e via dicendo. Ovviamente sono l'abbraccio mortale, no? E, però è molto difficile, eh, come dire. difendersi quando ci sono pressioni a suon di dollari eh, di questo tipo quindi il fatto pure semplice di essere un'organizzazione ambientalista non è sufficiente per eh, come dire garantire il suo tipo di operatività e un altro passaggio molto importante che occupa direi in grosso modo un centinaio di pagine è una cosa che nel suo linguaggio si chiama blocchedia cioè eh, bloc da qualcosa di bloccaggio lo chiameremo qualcosa tipo bloccaggio che sono tutte le organizzazioni che cercano di impedire lo sfruttamento di una risorsa naturale quindi in, in cui l'operazione Sostanziale è mettersi davanti al posto dove devono aprire la miniera oppure far passare un, un neodotto, e oppure fare dei prelievi di acqua o dei prelievi di petrolio o di gas e impedire fisicamente che queste operazioni vengano portate a termine. Quindi e ce ne sono decine e decine e vanno da tutte le parti, c'è tutta la descrizione. di quella miniera d'oro che c'è in Grecia dove c'è un grosso movimento per impedire lo sfruttamento e via dicendo quindi anche questo è un altro dei punti che viene molto dettagliato molto approfondito con eh, una certa io direi una certa notevole onestà cioè facendo capire tutte le volte l'entità dell'impegno eh, i rischi che si corrono la adeguatezza dell'impegno rispetto all'importanza del danno ambientale emergente cioè eh, è un discorso molto eh, io lo chiamerei realistico molto, molto concreto, molto materiale no? e quindi fa capire fino in fondo qual è la, la scommessa in corso quali sono i rischi che si corrono e dall'altra parte l'urgenza di continuare in questo tipo di azioni. poi c'è una parte estremamente eh, interessante anche se orrenda descrive eh, tutta una serie di iniziative partendo da un convegno sulla bioingegneria cioè in sostanza tutte le tecnologie che stanno studiando in varie università in vari centri di ricerca per attenzione non per salvare l'ambiente ma per evitare eh, che si intervenga per salvare l'ambiente cioè in sostanza si dice scusate è un po' complicato ma adesso spero di farmi capire cioè in sostanza eh, una macchina per eh, assorbire la carbonica dall'aria dall no? un macchinario un Eh, ci, ci sono vari tipi di ipotesi che sono state fatte una mi ha colpito perché è interessante un tubo grande grande che viene portato in alto da dei palloni e comincia a aspirare l'anidride carbonica eh, cose di questo e, genere e dove la mette? Prego? No, dico, una volta che l'ha messa nel tubo doveva finire eh, cioè, cioè <ride> ti sto dicendo ecco il, però scusatemi a noi ci fa un po' ridere però Lo stanno, del tubo. le stanno studiando così cioè ci sono interi congressi convegni vari eccetera che stanno studiando le soluzioni e ripeto la cosa eh, drammatica e questo viene sottolineato moltissimo dall'autrice dall è che impedisco, cioè l'obiettivo è impedire che venga fatto qualcosa per ridurre le emissioni perché si dice è inutile che perdete tempo che spendete soldi perché noi stiamo mettendo appunto delle tecnologie completamente nuove cioè una, un, come posso dire, un pacco di energie che risolveranno il problema come dire a monte o in aria se volete no? cioè saremo l'altro tipo di approccio è eh, immettere nell'atmosfera delle sostanze tipo zolfo o altre cose di questo genere eh, che riflettono i raggi del sole, quindi riducendo il riscaldamento perché viene e la descrizione è, è agghiacciante perché ovviamente significa che non c'è più il sole e tutto grigio, cioè insomma delle cose assolutamente fantistiche, soprattutto a tutt'oggi tutte queste cose che vengono seriamente discusse da barbari di ingegneri società eccetera eccetera eh, non tengono conto che per esempio può venire un acquazzone, può venire un uragano, insomma cioè eh, il clima non è una cosa semplice, nemmeno i più grossi scienziati pensano di aver capito tutti i movimenti eh, dell'aria e dei caldi e dei freddi quindi cercare di risolverlo per via tecnologica è chiaramente una follia. Però questa follia deve essere seguita, cioè dobbiamo non seguita nel senso di eseguita o di accettata, però dobbiamo tenere d'occhio. Perché è un argomento molto pesante, perché dicono "Attenzione, noi abbiamo risolto tanti problemi nel passato con la tecnologia". Nessuno ha il coraggio di dire anche se alcune di queste soluzioni tecnologiche che abbiamo adottato dagli anni cinquanta oggi hanno poi creato i problemi ambientali mi spiego cioè eh, nessuno tiene conto di quanto ognuna di queste soluzioni, che questo è il problema grosso che abbiamo di fronte e però perseguono si, si continuano a essere sulla stessa linea e dire attenti ci sarà una soluzione tecnologica e quindi questo favorisce da un lato tutti quelli nella popolazione così diffusa, se non qualificata che dicono eh, come hanno risolto tanti problemi risolveranno anche questo e il problema è grosso e che questo problema non si può risolvere in questa maniera l'altro elemento importante però è questo, su questo la Klein è molto chiara è molto eh, come posso dire, molto pressante attenti perché non dobbiamo interrompere gli sforzi per limitare le emissioni cioè il discorso della te soluzione tecnologica alternativa è pericolosissimo per questo motivo perché può impedire cioè costituire l'alibi per impedire il meccanismo della riduzione delle emissioni perché i tempi della riduzione delle emissioni sono ristrettissimi questo ne abbiamo già parlato però questa, eh, come dire, questa via di uscita apparente è Molto pericolosa non diciamo per lo spreco di denaro, per la follia delle soluzioni, ma è pericolosa perché può creare l'alibi, specialmente in certi paesi. È eh, la classica azione diversiva, è un'azione diversiva però molto, come posso dire, molto radicata. Molto che si può basare su come abbiamo risolto i problemi delle automobili, risolveremo anche questo, cioè. Tutta il, il mito del progresso degli ultimi 60-70 anni è, è stato basato tutto su soluzioni di tipo tecnologico, quindi è un argomento purtroppo molto pesante. Grazie ad Alberto per questi suggerimenti bibliografici e non solo sul tema ambientale. Entropia massima finisce qui per questa sera, la prossima settimana parleremo di nuovo di acqua pubblica e da Radio Onda Rossa 87.9 è tutto, a presto.